А ще до того має значення та обставина, що музика для вояка це також поклик і команда Прямуй, ли ти за мною це твій обов'язок, хоч, можливо, йдучи за мною умреш. І знову товчуться в мені безпорадні думки чим можу їм допомогти. І знову те саме молитвою свічками? І чому зрештою одними молитвами та свічками, а чим іще? Що можу їм запропонувати? І тут щасливо спала Нагадку розповідь львівського Старожила, такого собі Миська склепаря те, як німецькі конвойники У вересні 43-го року вели на розстріл Інтернованих у цитаделі Італійців Вояки марширували весело, мов би Не здогадуючись, що нині їх Ведуть на смерть Дорогою у вальці Збиті й тісно вигравали хто на мандоліні, хто на скрипці, хто на гітарі, а хто на губній гармонійці. Конвойники видирали у музикантів інструменти, кидали під ноги і залюбки, аж ніби було їм солодко від того, трощили їх кованими чобітьми Хто нині розгадає, якими мотивами керувалися конвоїри? Чи розходилося їм лише, щоб знищити інструменти? Чи тримали дисципліну на німецький лад, мовляв, у колоні має бути порядок і тиша? А чи баглися їм убивникам, щоб італійці дарма, що іще були живими, вже тепер, ще по дорозі на розстріл, відчували себе мертвими? А музика швайне-райне вселяє їм, якщо не бадьорість, то, бодай, обіцяє надію. В музиці, можливо, затаїлася небезпека, непокора, поклик до бунту, до течі. Вона чого доброго засіє у приречених Надію, що вони ніколи не щезнуть Життя, не впадуть у небуття В непам'ять Кажуть, що мелодія, як запах Відомого з наших літописів Євшану, повертає за Пам'ять, піднімає її З найглибшого дна і дає крила Сни про крила, напевне, снилися Розстріляним воякам у лісі, що на піщаних Горбах не одну ніч Снилися вони роками Бо ж недаремно вхопилися бідолашні за мелодію кларнетиста. Багато разів мелодія, будучи чужою, вводила їх в оману, аж поки не врувався терпець і військовий трибунал засудив кларнет на знищення. Слухайте, слухайте, а якби, якби замінити його чимсь іншим, наприклад, скрипкою? Ось куплю скрипку, покладу під вояцький хрест – а вже душі самі хай пошукають поміж собою скрипаля, який видобуде із інструмента мелодію чи пісню, може на крила якої посідають вояцькі душі і полетять у свій італійський вирій. Коли б то? Так ніби гарно вкладається в моїй уяві, так доладно, та тільки як я матеріально живу скрипку, вкладу в руки тіням із потойбічного світу. Як поєднати непоєднане? Однієї ночі, сидячи на колоді з первним своїм братом Теодором, я несподівано відкрив для себе, що протягом літа, відколи приходжу до вояцького Христа, чув переважно лише шелест слів, зрідка голоснішу команду, приглушений інколи плач, ще рідше палку, як між жорнами вигострену італійську суперечку. Зате мені ніколи не доводилось почути, щоб хтось із них заспівав. Душенькам цим начебто начисто вишкребли з пам'яті І розстріляли, і спалили, і розсіяли за вітром Оту малесеньку просинку Зеренце, в якому сиділа італійська мелодія Якась, може, простісінька співанка І може бути, що вороги це зробили навмисне Слухай, доську, як то сталося, що ви, італійці, ніколи не співаєте Принаймні, я ніколи не чув а тим часом цілий світ захоплено плеще в долоні. Італія музична і співуча. З дітька країна. Тодор Федорів збив пілотку на потилицю і довго мовчав. «Спершу поясніть, сеньори Романе, що значить співати, як воно співається?» Згодом спитав безпосередньо. «Що значить пісня?» Виглядало, що мій брат у первих справді не розумів, про що його питаю. Я не став розтовмачувати, лише запросто затягнув стиха нашу стару як світ галицьку співанку про те, що в полі береза стояла, а татари з-під її коріння воду добували.